Gure asegea adirazin nahi dugu gau hemen. Gure asegea eriotza hau, ekidin zitekeelako. Zoritzak ez, Ministerio Antiterroristaren jagerak pidin noen alde honetan ere itzulerarik ez duten gizako dramak bizitzera eramaiten gaitu. Izan ere, duela bi urtetik Euskal Herriko egoera behia kontuan hartzen duten epaileek onarturiko askatze Gosiak blokeatzen ditu. Zer hitzoitzen du gobernuak bake prozesuari ekarpena egiteko eta gisako tentsio dinamikak saihesteko egoerak dramatiko batean gira.